Усі вже посідали. Вільний був лише край столу ближчий до дідового подвір'я. І так сталося, що Максим Богданович з дідом Коцюбою сіли на чільному місці. Ліворуч одних – тайфун Маруся з Васею, а праворуч – хлопці. Вони були щасливі, що сиділи навпроти неї. Раз у раз штовхали один одного ліктями і без усякої причини сміялися. Голова підвівся, чекаючи тиші. Нарешті всі примовкли. «Дорогі товариші!» – почав Максим Богданович. «Загальні збори колгоспників колгоспу «Зоря комунізму» вважаю відкритими. На порядку денному одне питання. Яке? Зараз скажу. Звичайно, можна було зробити це в клубі, на сцені, з президією, як це завжди робиться. Але ми порадилися з комсомолом, прислухалися до його молодих ідей і вирішили у даному конкретному випадку відхилитися від звичайної форми. Отож, на сьогоднішньому порядку денному одне питання. Сьогодні ми зібралися з вами, щоб відзначити ювілей. Власне, ювілей уже минув. Треба було відзначати його ще позаторік, але краще пізніше, ніж ніколи. Так от, позаторік минуло рівно півстоліття, як працює у колгоспі зоря комунізму один з перших наших колгоспників Іван Іванович Коцюба. Дід давно вже совався на лаві, а тут почервонів і почав підводитися. «Та що ви, якби я знав...» «Ще й сорочку старий пень напнув!» Але голова поклав йому руку на плече. «Знаю, знаю, що ви скромний, не любите бучних церемоній. Тому ми це тут і влаштували, бо ще б утекли. Але дозвольте все-таки сказати кілька слів. Довго не буду. Товариші. 50 років Іван Іванович член нашого колгоспу. 50 років, Рядовий хлібороб Іван Іванович Коцюба обробляє цю землю, ростить хліб. П'ятдесят років за вичитом, як він сам каже, чотирьох років війни. Але і на війні рядовий солдат Іван Іванович Коцюба лишався господарем цієї землі, бо захищав її від лютого ворога. Оці лани захищав, оцей гай. Голова повернувся до тайфун Марусі. Вона кивнула, і Вася витіг з-під столу пакунок. Товариші, урочисто вів далі голова, виношу на загальні збори пропозицію. Присвоїти Івану Івановичу Коцюбі звання почесного колгоспника і нагородити його цінним подарунком. Хто за? Присутні змитнули руки вгору. Хто проти, утримався одноголосно. Дорогий Іване Івановичу, дозвольте вручити вам диплом і нагрудний знак почесного колгоспника, а також він знову обернувся до тайфун Марусі, яка поспішаючи розгортала разом з Васею великий пакунок.